Eskola institutua edota universitate garaian bada ikasle guztiak gogoz ezperduten une bat, eta askoren kasuan une hori ikas bidaia izaten da, ikas bidaia bera tradizio bada ikasle garaian, baina bada bidaia bezen garrantzizkoa den beste ekimen bat, ikas bidaia hori ordaintzeko behar den dirua lortzeko egiten diren ekintzak zuek. eta horregatik esan dugu horitzapenen kutxa astindoraziko dizuegula. Zer egintzen duten ikas bidaia ordainduloa izateko? Olaia urtea gazuk adibidez, nuen, olaia. Ba, Zer egin zen duten. ba, gure kasuan, ba gauza egin genituen egia sanek, eh? Amixetak eta Gaietza saldu genituen, Ikastolako jaietan eta San Santomasetan ere taberna jarri genuen eta Aa. bertan lortutako dirura ba ikas bidaia ordaintzeko oro eroi genuen. Ohi ez da acordansense de Monterrey, genu... bueno, bai, e, banatu genitu eta gero sozketa bat egin genuela, baina akoratzen ze oparitu bernuben. Eta 80 kostas itzadean chartela klortz saltzea. Oso saltza letsar ani. Bueno, gurasek erdia gero siskiaten eta beste erdia oso baizebek eta bizela honek. Baiz egia san erredakzio gure inguruan nere galdetuta badirudi azken ba 50 urteetan ez dela aldaketan derik izan. Gehienek mm. ba bonboiak saltu zituzten, gaietak, rifak, utzilapiko ere eskutan herrian laguntzaskatu zuten, edota kamisetak ere saldu zituzten. Mm -hmm. Aukerak asko dira, baina egia san naiko errepikakorra. Eh, zure batak iratsi du pulserak egin genituen eta gero egin genituen, hori da entzule batak edatzei digura. Ze pasatzeigu ideiak agortu egin altzaizkigu edo pilotu automatikoarekin lan egiten dugu? Badirudi ez garela oso originalak edo aurkitu alduzu bide alternatiba jorratzen den Gazteren bat. Ba, ba, Imanu, eta ez gara oso urruti, Juan, Bilabonan, Zubimusu Ikastolan, topatu dugu adibidea. Bidaia horreintzeko, eraberriak, Ril. non topatu eta nola topatu, aztertzen ari dira Bilabonako Zubimusu Ikastolan. Mondragon Unibertsitatearen ekimen bati eskerrari dira egiten, ekin dezagun, ba, ekimena zein den, zein dago ideia honen atzean, bada Mondragon Unibertsitateko emeretzi urteko gazte ekintzaile talde bat eh, dabil, Lanean Nora Zabala eta Jon Gariega gartean. gehien bat guke e ikusi genuntzala, ba, beti tortilla patata bokaioak saldu o, boletuak edo ba, olako gozak. gausak, honekin bultzatu nahi genuna za, ba jakitia jakitea ze gustatzen saion, jendiak ikustia hori dirua ez da horrela zerutikan. Bueno, bi biaraso ikusi genitun. Alde batetikan eh findehurtzoko bidaia finantzatu berra, ta gero beste aldetikan ekintzailetasuna falta zala gastian gastien artean. Eta orduan, ba, bi, bi oio junta genitu eta proiektu hau Baya, azkenian guik ikusizuen gure egunero katasunian deboztian aboa egala eta bue bai nai izan genuen inplanta ba, beste eskoletan, gaztiako e, ekintzaitasun hortan egin parte hartzia eta aboa, azkenian behaien proiektuak behaien guztuen arabera sortzea. Bueno, beratze, ikasrek egiten dute, euren motivazioa zein den ezagutzeko eta euren guztuen arabera, asten dira lanean, ez da? Bai, nora eta jon, Change for Travel enpresa sortu dute, Mondragon Unibertsitatean et... ala ere, elburuaz eta soileik ikasbidaia finanzatzea, ekintzaurieken berak, ba bizilagunekin, harremana sendotu, baina herrian bertan ere ekintza berriak sustatzeko. Eta bernataren esaterako muztxapelketa antolatu nahi dute. Ah, Jenderi gaudetu dugu, zer egin zenuten ikas bidaiarako diru ateratzeko? Entzule batek, arama xoan mailan komuneko papera saldu genuen etxetik, etxera, etxez-etxe komuniko papera saldu genuen eta mallorkara junginen orain dela hogeita zei urte, beraz komuneko papera salduz Atera dirua zuten dirua eh? ikasbida jarako. <risa> Besta batek, hauei goimailakoak ja, eh? Elgoi barren Baron Rojo jebitaldeak arri genuen konzertu bat ematera. Konxo, hauek goimailako zera bai, bai. ega uzak egin zaituzten. Eta beste batek, e, gu altsasuko feria eta tolosako feriara joaten ginen eta pegatina jartzen genituen. Dira asko, atera eta eharki pasa genuen, pegatina jarri eta dirua botatzen ziguten eltsetxoan, eh?